قال في لزاح شرح المفصل باذن انا شارح چه نو شارح د ماتن قول نقل کئي اچھا ماتن ديو ني حاجب قول نقل کئي ابن حاجب د مفصل شرح لکلي دا باغينم ازاح دي نو پاري کي چې د اسم تعریف کله کوي او په اغه ځای کې د یو خبره کړي دا نو اغه خبره چې کوم نو سوکرانه کله کوي شاره ماتن چې دا خبره اغه ځای کې کړي وا د ماتن مقصد څه دی ما غرض الماتن ما غرض القائل من قوله مصنف قائل لګا نو د د د خپل قول نو مقصد څه یو دویم غرض د ناقل د نقلنا شارح چده سوکو شارح علامہ تفتازانیس علامہ جامی سے شارح جامی اغه د قول نقل کئ نو غرض د ناقل د نقل نہ سوي صحیح و اغراض العلماء دمعتين خپل غرض د مصنف دمعتين غرض غرض القائل من قوله یو تعین د مرجع د ضمیر د فی نفسه د فی نفسه د ضمیر مرجع خې دوه چې ضمیر راجی شي نو تعین د معنا مراد یو لفظي معناوي یو معنا مرادوي نو تعین د معنا مراد درم د معنا مراد د پاره نذیر پیش کول سلامم تعریف د حرف کول د پارا د وزاحت د تعریف د اسم وزاحت د اسم د پارا و وزا... تعریف چا کول د حرف مقابله د کنه ازید یورفو بزید بزید په زاد معلومیږي بای کچھ توجه کیجئے سو اغراز ماویل سالور یو تاین دا مرجا تاین دا زمیر دا مرجا دا زمیر دا فی نفسی هی دویم مانا مراد درم نظیر دا مانا مراد سالورم مقابلتن تاریف دا چا کول د حرب کول دا پار دا وضاحت دا تاریف دا اسم دا غرازونا ماویلو کته وینه ها فید کنه عبارت کی وینه ور الله ننډو الذمیر فی ما دل علی نفسه و دې قتل دا تعین دے چاشو مرجا شو دا غرض یول شو اے ما دل علی ما نن بهتباره فی نفسه شته اے ما دل اے ما دل شته تاسو ته معلوم دا غرز سو شو ثانی دا ایما دلد دل لاندی جخ اگورا که قولی که ها که قولی که دا غرز سالی سو نظیر بیان نظیر دا که قولی که دلاندی دل اگورا قیل الحرف شتی ولذلك قيل الحرف شته گنیسته دا غرض رابع صحیح ده کنه دا سلور غرضونه د چا شو د ماتین شو و ذاهتی بکو ما غرض الناقل من نقله شارح جامی دا کول ماتین نقل کوي نو دد نقل نس غرض ده ما غرض الناقل من نقلیه ماتین ویله نقل شارہی ویله نقل کوي د شارې غرض یو دکټ سلور واړه غرضونه دچا د ماتین د سلور واړه د چام دی شارې سلور خدا شو د خیره څالو غرضونه دا شو دا چې کم د چاري د ماتینې پنزم احتمال ثانی و ضمیر د پی نفسه کی احتمال ثانی په ضمیر د پی نفسه کی دغه احتمال ذکر کو چې ضمیر کلمې د څه کو راجي کو او دویم مرتمال زګرګی ذمیر کو رمانه تم راجي کې دلې شي دویم غرض دې دغه دې ترا زخل ځان نه په د سوال راته چماتين په ایزه کې ذمیر راجي کړه دې ماناته او تا ذمیر راجي کو کلیمې ته اتا توجيه القول کړه به مالا ارضا قايله ما تین پخپل د پی نفسه ذمیر چا تراجی کئ ما نا تراجی کئ چا تا با نا تا او په دې کمنو کلمې ته ماده لکه مم درما تراجی کئ کنن ټی کلمې د څه کئ راجی تا خلاف کو ما تین د خپل قول نه توجيه القول او کړه به ما لا د دغه د اعتراض کې د خپل ځان او د ریم غرضې د تمهید حاصل او محصول ته تمهید چاته حاصل او محصول تدریدا شو سالور مخکینی نو د دوه اغراض شو سو وو اغراضونه دد شو ټیک شو غاڼه دا ټول پردې بھارت وضاحت معلوم شي ان شاء الله دویم احتمال غي د په اعتراض کې د خپل ځان نه اعتراض ما وي غنا او دریم چې کمونو تمهید ده حاصله ماصول دا داو دا په ګمرا شي ان شاء الله قال المصنف ویل د مصنف رحمه الله الی برحمو کی دا جمله دعایا جمله معترضه وی فیل ایزاح پی ایزاح کی ایزاح دو یو ایزاح شرح ده تلخیص وا او بلا ایزاح شرح ده مفصل وا نو کم ایزاح یاده ای المفصل شرح ده چا؟, چا مفصل نی شرح ده تلخیص نا بلکه شرح مفصل الزمیرو ده مقوله ده قاله ده الزمیرو فی مادل علامان فی نفسهی ذمیر په معذل الله علمانن په نفسي کې يرجو المانن دا راجي د چاته معنی مصنف داوی لی دی دا ویلی دی چې دا ذمیر چاته راجي دی معنی تر راجي دی اوس وق پیدا چې ذمیر تر راجي کې چاته معنی ته نو شوا معنا په نفسل معنی معنافي مخکې مونږ ذمیر راجي کې چاته کليمه ته شارې چاته راجي کو کلمیته نو فی مدل علمانن فی نفس الکلمہ مانن فی نفس الکلمہ یعنی فی, فی نفس ما دلل التکلمیت سو راجو دلته چاته راجې شو معنا تراجې شو نو په شارې خدا سوال راغې چې معتن معنا تراجې کوي او تی چاته راجې کوي کلمې تراجې کوي نو دا توجیه القول د ما لا ارضا قائل او په معتن دا سوال راغې چه معنافي نفس المانا کې ظرفيت د شيرا غ خپل نفس زګه زمونږ کتابونه ذکر کړي سلم شریف جله اول چنت سې او شې یو شې نفس سې او شې نو نفس معنا او معنا سې دی یو شې دی نو معنا فی نفس المانر معنا فی المانا معنا فی المانا, فی المانا. نو دا ظرفیت د شیر آگه چالا نفس پللا نو دا جائز نده تیرازون بانے پوس ہوئی پا ماتن هم سراغے تیراز چه دا خو که انونات معنا مانا راغے پی نفس مانا تک دا کنا شارح سوال د شارح دفا طریقہ جدا ده او د ماتن غیلان دی کلینا که قول کا انا دا اماد الله علامه اماد الله علامه دیم غرض مونږ ویلو حاصل المانا کنا تعین د معنا مراد تعین د معنا چیکاله اضافه د نفس او شی یو یا زمیر د یو شتا دا फायदा کوي استقلال او انفراد د دغه سیزو دا फायदा کوي انفراد او استقلال د دغه سيز چکه له اضافت نشا ننفس وشي زمير دیو شېتا دا फायदा کوي استقلال او انفراد د دغه سيز چی دا شیص دے او منو فارد دے تانی تنہا دے ایک کی آواز دے پو پی او بھائی پین ڈالوالو خبر ابانے پو نو دا شیش دے پایدہ کیسی استقلال نو دا زمیر دا نفسی ہی کچی زمیر منگ مانے تسکو سترہ جیکو سترا جیکو مانی ته موږ سکو را جیکو دل ته ماناده ظرفیت مراد نه ده بلکې دل ته مراد د ماناده استقلال ماناده چا د استقلال دلالت کوي پمانه خپلوانې پمانه خپلوانې داسې مانا چې مستقله ده په ذات خپل کې صحیح سو غاړه داسې مانا چې خپل ذات کې سده مستقله ده یعنی مدہ محتاجا فدلالت خپل کی او په فهم خپل کی زمد زمیمی اخرى بل چاته سنه محتاجا نظر فایشو چې ذمیر د پی نفسه د راجه کې چاته مانې تا نو معنا د ظرفیت دل ته مراد نه وی بلکې دل ته مرادي معنا د استقلال عارف چا استقلال یانه دا رشید چې کوم نو څه شه دي مستقِله اشه نو دا معنا چې کم دا عثمانه معنا ته مستقل وای نو څنګه وای دا شي چې معنا مستقِل دا په فهم کې د لفظي دا لغفل نه د لفظ دا لغفل نه چې کیږي فهم کیږي دا مانا څه دا مستقِل دا استقلال څه مطلب یانه په خپل فهم کې محتاج نه ده زم د زميمي او خورا په د پ خپل کې محاج نه د زمم د ظمیې ااد بل چا تهڅ نه ده محاج نه ده ب چې دا لب لی شي او دا مانا مستقله ده نو په خپلهته دا معنا شو شي پ شي پهنا باې پو شو معدلله اللهمانن باعتباری تی ننفسې دی فی تفید اعتبار ي او نفس نفس د استقلال شي مطلب داره شو يبن نظر الیه فی نفسه فنظر سرا الیه د غماناته فی نفسه په اعتبار د ذات پر سرا لا به اعتبار امر خارج نه نو نه په اعتبار د امر چا سرا خارج سرا نه په اعتبار د چا سرا امر خارج سرا د دی وجه نه چې څوک پویږي په دې کتابونو آی ته بیا سشکل ناراضی شابر رضی الله تعالی تنو ته نبی علی السلام وی. او, آو. تلمان فارسی تا اقرا فی نفسی کیا فارسیو چه فاتحو آیا فی نفسی کیا فارسیو نو فی نفسی خلقو تینا بلا جوڑا کرا اقرا فی نفسی که کنا لولا دیلرا آل کی چه تم استقلی او منفارد زان لئے نو چه نو لولا یہ کنا زان لئے نو منز کے بقیرت نہ کہیں نو داغا فی نفسی کرا گئی کنا فی نفسی ہی بالنظر الیه فی نفسه لا به اعتبار امر خارج عنه یعنی د معنی یو امر خارجی ته دا معنی محتاج نه دا بدق شان د ج کومون زین دس کی راضی اوس را شام چې کل ذمیر د فی نفسه چاته راجیشو معنی تراجیشو نو پیدای کې استقلال کنا و کې استقلال پچا کې کې اوس دا زمير د فنفسي ته کلمې ته څه کا راځي کا چې دلالت کوي ماده اللهغه کلمې ته دلالت کوي په معنا باندې اس معنا شغا پرته د پدې دال کې تینفسي او څنګه د استقلال معنا سکه واخلہ چې دا کلمہ په دلالت کې په خپل معنا باندې مستقله دا کلمہ پر دلالت کې محتاجه نه معنا په پام کې سنوا محتاجه نه او کلمہ په کلمه په دلالت کې نه ده محتاج نو مقصد خو استقلال پیدا کول کنه ها چې معنی تر ذمیر راځي کو نو مانا مستقل بالمفهومیت شا معنا بالمفهومیت شا د لفظ د الله خپلنا یعنی پدې فهم کې نه ده محتاج غدم دغدمیې اخرا ته نو چې کلمې تر ذمیر سره کو راځي کو نو دا دال سو شو مستقل شو په دې خپل معنا د څه کې دلالت کوي نو نه دا محتاج په دلالت کې زم د زميمي اوخرا تا نو مقصد د دوړو یو نشو کدي سر ته سملی کدي سر ته سملی خو پروجرامیشن برین بس لسکيږي رازي نو ک زمير چا تر راځي کوي معنی تر راځي کوي نو مستقلال شو او ک زمير کلمې ته سکه راځي کوي اوم شو شو استقلال شو چې کلا مقصدونه یوی که تعبیرات مختلفی نو کچپرک پارک نهی پڑھتا زکہ منزل د ټولو یو د خو سفر جاو دا جاو دا کو نوشوی نو کو آغال تراجی کړو د دل تسکو راجی کو څه خبره نه دا زکہ مقصد د دو دواړو سره اوس پم نوشوی نور تفصيل دیر نو ما بیا روست په سبو املاګه ځکه هغه ځکه چې په پیه هازل کتابه برازیلګه صفه صفه خبر راځي نو نور با هغه ځای تپریدوخه خدای شو معنا مراد څه شي شو غرض معلوم شو کنه د پر اعتراض د مات نو شو کنه او د پر اعتراض چا نو مو شو share اون شو کا کاولیک کا د دریم غرض او بیان النذیر بیان ډیر تفصيل نکوما خو نظیر نه نه زیر دا د وضاحت دی یو جزید لپاره وړ لیکيږي او جز داږي جزې نه وي وضاحت دی جزید لپاره وړ لیکيږي او جز د جزې نه وي داغه جزې نه سنوي جز نه وي داغه فرض او مثال هغه وي چې دا څه وي فرض انسان د وضاحت لپاره څه زید راوړه نو دا مثال له څه چې جو زکرہ زید د انسان سره فرض دی صحیح ده کنا د انسان د وزاحت د لپاره خرڅکا راوړه دای د دا نذیر بشي په یو مسله کې خصنه ده مثالونه نذیر هغه چې د کم سیس د لپاره تسرا وړي وزاحت د لپاره وړي نو د مالو غو نذیر نه فرض دل تاسو من نظير د صد اف راوړو د مانا د اسم د पारा مانا د او د فی نفسي د مان ماني د पारा چې في نفسي پيدا کوي کم دنو استق او لال او ان في رود د دې لپاره من سروړو نظير راوړو ک قولك لک استخبار بوالو دارو فی نفس احک موها دا عبارت خلق آمرا اوڑی ادارو اد فی نفس احک موها کذا دار نو فی نفس احک موها کذا دا دار چی پیدبار د ذات خپل سارا قط نظر دا دینه چی دا دار د دا روٹ پگاڑا دے قط نظر د دینه چی دیتا دا سوئی گیس لین را غلده قط نظر د دینه دې سره جوک ټس پر مر ده نظر ده دینا چې یو طرف ته د جماعت ته نظر ده دینا چې بل طرف ته د مدرسه ده نظر ده دینا چې بخامه خو ته پبلک سکول له قط نظر دینا چی نزدی ده دینا چې د ور سره سده په زور ده دې سې یو طرف تکا د دا درمن هيصودار چس کی واخلي واخلی د دقيقه مت 50 لک روپيه دی کله د روټ غاړې ته کې 15 و سره نورې کا دا نور سہولیت پیسلیټیز کې 15 و سره سره نورې کا او بیا چې کمندرو وګوري چې په دبا نه داس کیفیت کمندرو مسله نشته 15 و سره سره نورې کا 500 روپیا پر که قربا د تا پریدم خبره پويږي کنه پويږي وایدا څخه لک کنه شیدا کور کیمت د اباده د دروازو شیدا د جوړک د رنگ روغن د تالو د ورونو په خپل ځانګه چې دا ځد خپل سره یې والي نو د دقیق سامان دومره شو قیمته څه دي دومره دا گاوندې ګوري سہولیات ګوري نو به قیمت څه کیږي بڑایي کیږي نو په خپل ځانګه چې وي مدار دیدار مستقِلتاً منفری دن کته نظر د امورې خارجيونه نو در سره چې په خپل ځانګه راوړو نو استقلال اسکو پیدا کو نو مانا سره چې په خپل ځانګه راشي نو به پیدا کیږي خدا نظیر د مثال نه ده ځکه معنا امره ذهنی ده او در امره خارجی ده تشبیه ورکړه د امر ذهنی د امره خارجی سره داد دا حاصل دا او حاصل د تمهید شو راوت کوو راونوتو مونږ راځو لوکانه چې حاصل او حاصل تاسو شه تمهید حال تک هم دقه تمید حاصل او حاصل کې نور څه نشته کړه د ټکه بس یاد شو چې امره ذهنی اغم و شعبه قولی ده امری سره سرا څنګه حاصل محصول که و بیا سوا ما خبره بانی پویگی که نا و دا شوا نظیر او ورسارت هم حید تا حاصل محصول که قولی کلک استا خبرشوا چیاد دارو فی نفسی آو حکموها دا دار چی ده نو پید بار ده ذات خپل سره قطع نظر دو امور خارجیونا حکموها کذا دې قیمت سمن دوبړه دی اعلان بالاعتبار امر خارجن هو نک په دې بار د امر خارجي ددنه ولی ذالک تعین معنا د حرف بیان د تعریف دچا د حرف مقابله تن از دې یورفو بالزد لکه چې د هر تعریف سره شي او شي نو مونږ برې اسم په تاريخ خصو شو پوښو لکه تجده شرک وضاحت کی په توحید خصشه پوښي خو نو جوړي متنبي کوي و ملي و انظمهم وبهم عرفنا فضل له والفضل ما شهدت به الاعداء واځ مهم به معرف فض له ب بع او بته طببعل ایا پهد بانې اشیاسی کې معلومی منږ و د سپ کوواوځ مهم بهغاار نه فض له او دی دنممونږه چې کمو د پل پژندله دی یعنی ک د شماو په سمونږ خبرې کوو او د شماو د وجه چې کمو منګه د سخیانو مقام سکی دی پیژندلی دی خبره باې پور شوي که نه کالام کې ملګرو د کالام سیبت کوو کا نوماور ته زمونږ سابیت دوا دعا که زمونږ سابیت نه نوستاسو په کالام چاتیې کولی په دا خو زمونږ او در ستاسو د کالام خادر شو شو پای شو او که نه که زمون ګرعللاې نه نو د یخوالاکوسهرو بیا خو ټولی شوي یا خی بهوي د خیره سره او که دا خزمون د علاقه تر خلک د واگانې کې ګینینو کومرات د سوکتلی وی الله توبه زماره په توبه مدعو د زد زیدن دا هر तारीफ کوي نو هر تاریب په موږ په اسانه به سوسو پوښو زکه سره دوه روم په جندله د هر په तारीफ کې د اسم په तारीफ کې چې دا معنا مستقلا ده معنا څه ده مستقلا بغیر د امر خارجي نه معلوميږي بغیر د څنګه امر خارجي نه سكيږي معلوميږي صحیح ده که نه باغیر د امر خارجي نه سكيږي معلوميږي اوس لکه سم پيپو وي دلو نه وګوره د هرته وګورم هرتا چادا هرфта هر معنا چدا دا, دا پخپل ما پخ دلالت کوي او په فهم کې زم د زميمي او خراته ده مفتاجه پول عمر من من من من من من من من من من من کاوا است پای دی نشته خچ مین البصره ما ما کار شو کنه پول عمر ال ال ال ال کاوا صفایدا نشته ال الكوف ما شو معلومه شو چې زم د چاو شو زم یو شو نو ما شو معلومه شو د لفظ کی د حرف کی غدم دغدمی ته تسدی احتیاج دې نو د هر په استقلال پوه شو که پوه نشوي دا هر څنګ محتاج دي نو اسم دک شانت محتاجا نه ده نو دې په نفسه د غمانه ده پوه شوې لکه زمونږ مقصد دي چې دا هر تاریخ نه دي خو په هر پانی وضاحت بچا دي اے سم نه ولذالک او د دې وجنه رب لدی مسلې تمخلوقات او چغي واه فدو فستقم کما امر ولذلك او د دی وجنا قیل ویل شی وی دی چې الحرف ما دلع علی مانن پی غیر هی چې لپس دلالت کې په یو معنا باندې چې بچا کې بره دی بغیر کې لکه ال ابتدا سمانا او کې معنا دلالت چې کوپا کې دلته او د نفس فزیسر راغې غیر راغې نو د نفس اضافه ته شو سی फायदा کو استقلال دلته غیرو راغې نفس را نشته کنه نو سراغې غیر نو غادم شو استقلال شو دا نه غینی چې من معنا په علاقې پر تراو دی علاقہ په کوپا کې پر تراو دی په کوپیا غو دا مطلب نه دی چې غینی نو دا دی معنا بل پر تر دا بګنیستا ما دل علمانن شذلالت کې په یو معنا باندې فی غیره یعنی حاصل ان فی غیره خ انداخو او شو مدلول پا په بل ځای کې څه دی وینا ابی اعتبار متعلقی یعنی دلالت په معنا کې پدبار چا سره متعلق سره پیدبار د ذات په سر پخپله نه کوي بلکې پدبار د متعلق سره لا بی اعتبارې په نفسه دانه ګینینو چخپله معنا کې پخپله sede مستقله نو هر پڅقيل نشو او څه شي اې سم شوشو مستقيل شو نو تاسو سره چې کم دنو یو شی حاصل شو پدې وړ کې یو مستقله او بل غیر مستقله او لنڈ پا کیووی دارو سشی دار دار موجودی شو خارجی شو نو خارج که هم کلا مستقلی کلا غیر مستقل اوز دا دیو منگ با پی پورا پوئی گو سنگا نو پورا پوئی دل دا پارا و محصولو ہو شو رو